Albumul O blestemată curiozitate! De una zi, cu gânduri indiscrete, am profanat odaia unei fete, acest muzeu de lucruri parfumate. Albumul ei cu scoarțe violete e plin de cărți poștale ilustrate, vederi din țară și străinătate, orașe, fluvii, parcuri și portrete. Pe una scrie Dragă verișoară, ai auzit că. P -P -K, se însoară și vrea să ia o fată din Buzău, pe alta scrie numai cugetare, amorul e un lucru foarte mare și îi scălește guță popândău.